Zdullovda dhe falëndërim i të konzotit ton, Allahut Subhanahu wa qa'ala, nërsa salavatët për sëndajtje të mirët të zotit të gjithat të të, të buora të kënjëri u mojëzgjëdër Muhammedi Biri Abdullahut, alej salatu e salam, bi shok të ti besniknë, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë të ti të pastërta të, të gjithë besimtarët, muslimanët e sa të, të ndjekin në rrugën e ti me të mirëa dhirën e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, dhe të Në lezërotat e rregullta të, të, të ditës së shtunë, me lejin e Zotit جل جل علاله, në librin dhe sine kemi për të cilin e kemi zgjedhur për ta komentuar, librin e Hoxhës Abu Hatim ibn Hibban, i njohur me Sahihunati, Sahihul Ibn Hibban, apo libri timbi për mbledhje të haditheve të pengave li sallallahu alejhi wasallam. Ndërsa që libri i cili është para neva është libri në dhe sine e e të cilin ka grumbulluar veçoritë e njerëzve të mençur, ku në fillim të librit thaat kemë vendosur që disa të mbledhim disa porrecilësive të muslimanëve të lavdëruara në në Kur'an për të dalluar ajo e cila argumenton për mençurinë dhe teksti emri mençuri në Kur'an dhe emri mençuri në në popujt e tjerë. Dhe kush po e porciell me vëmendje cilësitë që ata përmendën tek njerëzit e mençur, një grumbull i madh janë virtyte. Janë Vyrtite. Dhe kjo është ajo dalu si shumë i madhë në mes përmbajtjes dhe ajo që kanë gërthejnë emri menqurit tek Kurani dhe suneti dhe ajo që kanë gërthejnë nga emri menqurit tek njërzit e tjirë. Andaj kanë thonë djetarët se menquria në Kurani asë njëherë nuk vjenë në teoritë e zhveshura. Pra në kuptimi dhe se s'kanë të bajnë me, me praktikën. Andaj vi në Kurani gjithë mund levdrata për Por çfar? Por diet e shoqëruara me me punë. Andaj shikoni për shemb Zilia, largimi i Zilis, largimi i xhurmimit të të tmetave. Kjo s'ka të bëjë me mençurinë teorike. Por ka mundsi një njeri mund të çajë shumë i zhvilluar në intelekt dhe më çajë ziliqar. Ka mundsi një njeri më çajë si shumë i zgjuar në intelekt dhe më çajë çfar? Më çajë lakmues, si do ta shohim sot, në cilësinë lakmies. Andaj, neve du të kemi parasysh se menquria dhe termi i menqur, eksumeral, tek muslimanët dalon nga teoritet të tjerove. Tek muslimanët është një grumbull i cilësive të cilat njëriju i manifeston në jetën e ti. Këto janë prej asojtësve dalohën muslimanët. Ndërsa, Shekhe Lishamu të imië, rahimehullah, është argumentuët se cilësitë dhe virtytet, dhe edukatat janë argumenti më lart i lartë pe pe i pejgamberisë pejgamberëve. Në numrin i madh i muslimanëve mendonin se mucjizat, ato gjërat jashtë zakonshme apo mrekullitësa të quhen, janë argumenti pejgamberisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mir bó Sheikhul Islam Timimi rahimahullah thot se kjo është prej argumenteve por jo nga baza. Argumenti Argument ka thonë se kjo vjen për t'i forcu zemrat e dopta E që duhet më shfaq diqka t'i jash zakonqme e dyta, e dyta ka thonë kjo i ndodhë dhe jashtë pengambarve Dhe ka mundësi jashtë pengamberit me bani një, një send t'i jash zakonqme Dhe s'ka mundësi me qenë një send që ka mundë t'mi ndodhë edhe një muslimanit thjesht Apo edhe një jo muslimanit si që është sihri Nga se sihri është thyri e zakonit Pra sihri e thenë zakonin dhe te i kalonë Si kur ece në ujë, e kësëtë me radhë, fluturimet, këtë këtë ndodhin të njërëzit Andaj, më në kulit me të cilat është argumentue Apo, pengamberi ale i se dhe samë si pengamber Janë nga faktet, por janë nga baza e fakteve Cili është bazë në argumentimin të ti si pengamber Ka donë që e këllusamë të i mija, tri pika kryesore Për të sirët nëse në mundëson Zotë i Gjele Gjelalu Të përmenjën më detalët Se si vërtetohet pengamberia jon, Pengamberia pengamberit ton Sallallahu aleyhi vësallem Tri pika krejësore E bara Ka dhanë Fima ju khbiro be Në atët qka aj Lajmëron Pra lajmi pengamberi sallem Vetë lajmi përmbatja e lajmit E lajmi qka përshin Lajmi përshin ga i binë Lajmi përshin ka mendodhë së ka mendodhë Lajmi përshin me leket Lajmi përshin kur anë Lajmi përshin ditë në gjykimit Lajmi përshin vdekin, pas vdekjes Lajmi përshin gjithë shka që ka ti nuk e shajon lajmë Nërsa e thot ka, ka mendodhë kështu Ka ndodhë kështu, e kështu mera Pra lajmët të cilat vjenë pengamberi Se sëllëm, jenë argument Për pengamberin e ti E dy ta fi ma je muru hubi A jënë dësirën a j Të ndërua vëzhgo kjo shumë rëndësi. Në nëse njeriu nëse i studion, thot Sheikhul Samdemi, nëse i studion, këto 3 pika është e pamundur me deportu grimca lëkundjes mbi pejgamberin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E para Allahymut, e, e dyta urdhrat. Në çka urdhëron dhe çka ndalon. Andaj shikon një semencë çu si jam argumentu me për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Jaferi, vllai Aliut radiallahu an Kur ka dal para në xhashit me çka shkërgumentu, a ka thënë kaq çoha ana? Jo. Nuk ka thënë. Çka ka thënë? Ka thënë innahu ya'muruuna bi'ibadati llahi wa tarki ibadati l'awthan. Ai na urdhon me adhuru Allahun nje dhe me evraktis adhurimin e idhive. Dhe na urdhon me mbajtjen e rritë farifisnore dhe me largimin nga moraliteti, dhe largimin nga gjërat e liga. E ka ndumruar e virtyte të cilat janë urdhat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra është argumentu Javerit se kjo pejgamber me çka? Me urdhat e tij. Dhe në fund e gjashtë u çka tha? Kjo të cilën ky ka thënë dhe ajo në të cilën ka thënë Isa alayhi salaatu wassalam dalin gënibureu. Çiq? Aba urdhat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë vet argumente ajësh pejgamber. Ngase surrnen me rrejt. Nuk kurnon me bozina Nuk kurnon me Me folë fjandita Ma djetë gjdo Fjale pengamberi se se lem Në aspektin e urdhave është maja e plëcimi njërzor është maja e plëcimi njërzor A dhe do që e khullu islamu të i mije Nuk ka dikush që për të do më pengamberi Vetëm se në këto tri pika njënë në rëshet Ose tregon diçka shkaz ndod Ose urdhon diçka shkaz ban Abo ekstumeral Edhe pike e trejt Mënisë argumentuohet për pejgamberinë e pejgamberisë sallallah është fima ya'amaluhu në atë çka ai e bën vetë ai jeton. Andaj Allahu xhulle xhelalu në Kur'an mësu diu jetën e Muhamedit sallallahu. Pse pse na thot studion e jetën e Muhamedit sallallahu nga sa në veprimtarinë e tij është pejgamberia e tij. A njeriu ka nevojë me të ççu zemrës ai është pejgamber që pasaj ti shkoj e pas. Andaj këto tri pika janë kryesore. Lajmit e ti urdhat e ti që përfshin ndalesa, nga se emër përfshin edhe ndalesa, kur thoje ban edhe mos e ban, kjo është emër. Dhe e treta, veprat e ti. Veprat e ti. Allahën e ndëruar dhezer, never nakat liver e realizojm qilën. Pikën e tretë. Pika e tretë cila është? Në atë çka aj vepron për virtëteve të larta. Andaj kjo është një pikë shumë e rëndësishme nevojë duhet ta kemi parasysh. Vazhdon hoxha me një temë të re. Pas që e përfunduam gjurëmimin e të metave Dhe thamë se nuk ka gjëmat shumëtuar Dhe është si e njërzve të mangët në vyrtyte Ndjekja e të metave Andaj thamë djetarët Nuk ka dikush që ndjek të meta Vetëm se që rohët nga të metat e ti Pas e ga thonë, kaptin e re Nëzitje për të braktisur lakmin Nëzitje për të braktisur lakmin Tuk ka ardhë shpreja lakmis herës Ta një në gjuhën shive Lakmisht Do të shofëm në disa gjerat Disa pjesë tjera të silat dalon Kër dhim të zilia Zilia, hasedi Nga se pengamberi sallallat e sellem Një zilie ka pohu dhe një zilie ka E ka muhun Dërsa këtë kjo të lovip se ndoll Por shkak mungesis të termeve në gjuhë tjera Jashta gjuhës e Kuranit Dhe gjuhës e pengamberi sallallat e sellem Nga enes i bni malik Ka thonë për nga më beri a.s. Jahra mu ibnu Adem Va të shibbu minhu Ithnëtani El hirsu Va lhësët Ka thonë për nga më beri a.s. Plakët Biri a demit Dhe Bëhen të reja gjithmon Dupun të aje pra, Biri a demit Qonë duke u plak Dupun gjithmon Qonë nga Nga më e reja Të shibbu dhe më dham bati ri Për dorët për njeri unë Kër është në moshën ere El Hirsu El Hesed Ka thënë Alej Salatës Selam Lakmija dhe Zilia Pra njeri ju plakët Dhe e shef se lakmija nuk i bje Ndërsa në trasmetimin e imam Bukhariut Kjo adith është në gjitha libret e musliman Pra është e Ibni Hibani, të autori vet është e imam muslimi, të Budaudi, Tirmidhiu, Ahmedi është gjithashtu edhe të imam Bukhariu Ndërsa të shvjet e imam Bukhariu ka thënë Alej Salatës Selam vazhdo në zemrët madhit plo plak të jetë ere në dashurin ndaj dunjas dhe shpresës e gjatë pra vazhdo një madhit me shku ka plesiria dhe sa dipun shkojnë ka rinia tjetë janë këtë dipun dashuria ndaj kësa i, i dunjoj pra, nuk ka do një plak që nuk e do këtë dunjo e këtë është këmi thona në një qërata më herët Se pretendimi i mos dëshuris në da i kësoj dënjaje është qëfarë është nuk është e logikshme Nuk e precepton të runi njerit E atar pëse thirët në fej për asketizm Thirët për frenim të mundshem Jovë që s'ka dëshuri Jovë në që kërë Dërsa shikoni për nga merën së sellem Me qëfarë transparentëse Ha Të Jo një cimë përçin Për të i kësaj Thodalej salatu e selam Hubbi be i leje min dunjekum Më është zbukuruar mua Ditë që kanë ka dunjaja juve Hapta zi para kitë njërzve Para burave më të noj ka thonë Muë e më kanë zbukuru disa sende Pej të në ka thonë parfumi Parfumin e dukë Dhe kjo është për kësaj bote Tjetra ka thonë gruaja Luja hadhal Andoj shiko për nga miris Hapta zi shprej se unë e dukë Ta për kësaj dunjaja Hadhal Andoj mohimi se njeri ju nuk e donë këtë dunjaja është defekt dhe piktu ka mundsi mës me mos mushëruhet hiç fare. Nëse njeriu se mohon së mundjen, as nuk muret mushëru. Allë ky është hadith që ka prua hoja për me argumentu për të keqën e lakmisë. Pra ka thënë Alay Salatun selam, plakët e birrë ademit dhe bën të reja dy pun tek aj, e para prej tyre është lakmia dhe e dyta zilia. Kan thënë dietar pse pejgamberi s'ezën këta transmetime ka bërën zilin duke ja vazhduar Lëkmiës, kanë thënë djetarë se zilija është, qfarë, deg e lëkmiës Pra zilija është pasoj Dhe kjo e ka pru një shkak Pra zilija shfatë që e urrejtjes për një të mirë të këtjetri Qka e ka pru këtë urrejtje të të mirës të këtjetri Lëkmija që ta këtë ky kë. Anda shiko për nga mbeli se se lem si ka lirë Vajzdon të kënjeriju me u botë të reja lëkmija Dhe kur ka lëkmië dohem mos ekziston çfar zilia paseqio zilia është e nënçmuar dhe e lavdruar do të jap përmendje me kuzvim te te zilia thot ibn hibani në vazdim të shpjegimit thot allahu xhele xelalu e ka vendosur në, në njeriu al hirs wa al ragba fi dunya al fania allah e ka vendosur brenda njeriu lakmin dhe dëshirën në këtë dunjë të përkohshme pra shqo si anis Me gjithë se kaptinën e ka vendos për ta në nëshmu këtë pik, fillon me atës se kjo është brenda neve. Pra Allahu e ka vendos, kjo brenda neve vëzër, lakmija, për gjërat e kësaj bote. Li ella të hribe, në mënir që mështë të shkatrot këtë du njo, idhije darul e brar, wa me ksebul atkija, nga se kjo, du njo, është të pia kufitoj njërës të mirë, dhe përgjë, njerin e lëvërdhi takvalit. Por kush bota takvalia takvo dhe i miri i mirë, na xerat akto. Kto është po? A ndaj shikosh ka dot? Allahu e ka vendosur lakmin brenda neve. Për çilat arsye? Që mos sprishët këtë donjë. A mundi me para mendu tani? Sure. Njerzit sikur mos lakmoni më së donjaje. A do të kishte zhvilluar këtë donjë kët nivel që ka është? Jo. Por lakmia e madhi ka ngrit ndërtesa të lartë. Lakmia e madhi ka nxirr kopsht. Lakmija e ma dhe ka bo gjithë shka Lakmija e ma dhe ka zbulu gjëra Dhe kjo është prej Hikmetit Allahu Gjell e Gjell e Lu Dhe Allahu Gjell nuk e më hongta Në Kur'an Njëzëve është buguru kjo kjo kjo Dhe Allahu ka vendosë ligje Para mendoni Allahu te bare kjo e tala Për gjdo një met Që e ka zbrit të njërzit Ka pru dispozit Pasuria Abo shtëpia Trektia Gruaja Kret ka vendosë Allahu ligj Do mu martu, ka dal, ka akt Do në me përdor njët mirë, po Ka dal, ka regur Bismillah fillim, Elhamdulillah mbarim Ek së më ra Pro, vendosje e ligjit për begatin Argumenton së Allahu e miraton esenës në begatis Nërsa hadith jetër ka thamë Allahu don me pa Begatin e njërijut Të shfaqur Edhe ta falenderojën ata Dhe disa ka orën hadith në ka pengambil Allahu e don me pa Kur njeri ju e pin uin Mi thënë Allahot faliminderit Allahot nuk fiton nga të mirat Nga fitojna A i qka do, do në veç nga më fun Mi thënë Elhamdulillah Kjo është ajo esenca e krimit të të të mirat Andë edhe do gja Allahot e ka vendos Në esenca në njeri ju Lakmijen Por kjo lakmi duhet kanalizohet Duhet regulohet Të mirët nga rrugët e litshme Dhe t'i shmangët rrugët pa litshme Nëse ndodhë kjo Atëherë Njeri ju shpërblejët Njeri ju shpërblejët Pasaj e thot Dhe kjo dunja është Vendi furnizimi të besim të arve Madje subhanallah i ladhim Nësë më kanë dunja nuk mund është mu fitu të cilësia besim Ande përmenë në tefsir Ajetët kër në ardhen Ditën kërë dhët i shofin me leket Akhiretin Kërë dhët i shofin njerëzit Allahu gjeda thasë ban dobi imani Thanë komentatorët nga se ma nuk quët imanë Pse, nga se Allahu në fillim a e të ta Jo me jeraun e lmeleike Ditën kër i shofin meleket E ajo shka shifët nuk i thuhet beso Pra ajo shka e shaj nuk i thuhet besoje Por beso i thuhet lajmi të cili nuk shifët Andoj shiko, Allahu që leka Apo ke dunja, vendi ku fitohet titulli besimtar Vendi ku fitohet titulli besimtar Thot, dhe e tërheqin Ha, furnizimin Për në akhirat njërzit e mirë Dhe si kur njërzit të zhveshëshin nga lakmija Do të ishte prishur e tërë kjo dunja Dhe nuk do të kishte gjejt besimtari Për krahja për ta kryer farzin Allah u Gjile Gjelalu Pra që ka Allah e ka lidh me një ndërtim shumë të atashe Për me e kry njëri u namazin I duhet një grumbull para praki kushteve E para pre tëre Formizimi i trupit të tij nga sa çëndron trupi. Por me çëndru trupi duhet të fu ushqim. Dhe ky ushqim duhet me çeni lloj të caktuar nga së njerius ha gjithçka. Dhe ky ushqim duhet të më përpunuam mirë, a duhet më prit kohën e duhur, e këshme radh dhe këtit këto faza që i ka valla ujelona për me angër fun ushqimin dhe ushqimi ka një esencë, një qëllim. Qëllimi është realizimi i adhurimit. Çka do të thënë Hajbani? Mos më çeni lakmia Pa mundësot me u krya dhurimi Ando që kërën të klitha Njëra me, me tjetërën Pas e i thot E lere më që Të përfiton Në akiret levërdi Vulletare Pra mësmeqen lakmian këtë dunja As farzin së në krym As farzin së në krym E lere më na file Pra se njeri u së në krym të tira Së në krym fartet edhe Ato e vulletaret edhe, edhe më shumë Wel ifratu fil hirësi Me dhëmumë, mirë po Të primi në lakmi është i në që muar Tani janë këtu dësende Vendosët baza dhe nuk më hot Pastaj mjekohet Nësë shtohet doza A dojë përshimë kjo vlenë Në të gjithë tha begatit Ujë është do mos dëshmëri Po u të pru Vjena jeti, vëllat u srifu Mo se të, të proni, pse? Nëse dëmëton Ushimi, është begati, nëse të pruot Andaj sa së mundi të jam opi të primit në ushqim Andaj gjdo begati e Zotit në bas është lakmushme Do një arët darurija është do mëzdoshme Mirë po të shka duhet duhet të kanalizohet Andaj thot Ka thonë Ali ibn Muhammed el-Besami Në poezin e tina Ka thonë lej se indi iller rrida bi katha illahi Fima ahbeptuhu au kerihtu hu Ka thonë poeti në poezin e ti Ka thonë nuk më mbetet mua postak nocurit me caktimin e Allahut në dëshirat dhe urrëjtjet e mia. Por robi s'ka dorë pas muknasë ashtu siç ka vendosur Allahu xhela xhelaluh. Ka than law ilayya al-umuru akhtaru minha khairaha li awaqiban ma araftu, ولو اني حرست جهدي ان ادفع امرا مقدرا ما دفعته. Këqarimun e Jun Arabe, poezia, ka thënë: Edhe me pas mundiun e më zgjidh kaderet e mia. Së ki, kisha ditë mi zxedhë të mamë që që i zxedhë Zotit A dhe ka thë një përkajim e Gjozije Në librinë ti me deri Gjusë e, e Likin Nga transmitimi disa djetarëve të herëshëm Ka thë në mena u paslanë mundësia me e shkrujt kaderin ton Ha? Me e shkrujt kaderin ton Nuk kishë mi zxedhë përvese qatë që a e ka shkrujt Allahu Gjeli Gjelalu Ese është ma i dishm Dikush me ndonë përshim Asi kur ta kisha pas, unë ta shkrujt Allahu gjellame në pasdan mundësin Mirë po duke në izbulu Pasojat e gjëvejpre O si kur kjo vejpër të këndodh këtë kohë Në këtë rëthan Me këto fuqi A, a e kështu me rat A e kështë po, të zidhë me ba Kishë me zidhë të zidhë të mon A se e ka shkujtë Allahu A dhe që ka thonë poheti Ka thonë une Që ka do të që baj Me po paslan mundor Prap duke i dit pasoja Duke i dit pasojat A jo e zhjede Allahu gjelluala është ma e mirë Ka me torr përpjekjen time që ta largoj një gjë të caktuar s'mu i largua. Po sigurisht njeriu të mund ndohet, më e largu një gjë të caktuar, a ka mundësi të larguaj? S'ka mundësi të larguaj. Fa ra an arud dhaaka ila man indahu almu kull ma qad jahiltu. Ka than andaj un e pranoi që të ndalem dhe të përulëm para atij i cili gjithçka i di, e unë jam jahil. Pra un pranoi që në aspektin e lakmis Ja ja preketat i cili i ka në dor punët e erovëve. Pastaj ka dhënë, ka dhënë Muhammed ibn Nasr el Medini për poetëve muslimanëve, ka dhënë ya kathira al hirs mashghulan bidunya laysa tibqa. Ka dhënë o ti i cili ki shumë lakmi. I cili është angazhuar me dunjën e cila nuk mbetet. Shikoj të ndërluhesh edhe këtu ka taraftaraft ekstrem ekstrem. Por muhim il lakmis Sheikhul Islam al Taimiyah E ka një shprehje shumë të interesantë për ata i cili e mohon lakmin esenciale të njeriu. Kur e mohon se është asket apo pra është ai asket 100%. Ka thonë lënë mos i jepni bukë me hangër. Lënë mos i jepni bukë me hangër. Dhe thuni vjeda, se ti të ka dar dëvjan ushime. Ka? Jo, kam çuka, nevojë aty kam është ndoshta edhe me vjet, Allahu na rujt. Pse ngase Nevoja njeri u të është e domës doshme duhet me ushqie Andaj nuk qërtojt njeri u për lakmi në esenciale Për cilën qërtojt për marën e ti në, në rukët palitshme Dhe të primin e ti në halalën e ti Nëse e të pranë Pse nga se të primi i ti ja humë ja hum qëlimet Ka dhanë O ti cili ke lakmi të madhe Dhe me dunjanë tane cila zëmbetet ja, ja angajuhet Mëra ejnë alë hërë së edhna minë harisin Këtë të rizka La wa lakim fi qada illahi En ta'ja vë të shka Ka thonë ne nuk kemi pa Që një lakmitar Me lakmi e ka afru një rizk Që e modhë Kur ti e sheni pasurik Edhe lakmon me pas pasurin e ti A ta bjeko lakmi pasurin? Së ta bjek Që ka ndodhë? Ka thonë ti veç Zemrë në ranon Edhe vejtën e banazopë Po porçen u njëri kullakmon diçka. Ah, ta kem këta. Ta kem këta. Kjo lakmia ta sjell ti më një herë? Ka dhënë, ka dhënë një, këta edina pikë kadhait t'Allahit. Allahu qoftë ka caktu se ti gjithmonë kur lakmon, s't vjen, s'mkon s'ishin kon dalit. Se siceli lakmon. Ka dhënë mirë, po ajo çka të mbetë te ti është cela. Ta ja u tashqa. Lodhsh? Në po njëri ku lakmon shumë. Vësh lodhën. Dhe fillon edhe zemra e ti rëndohet prej zilisë së madhe që ila krijon. Për e njerëzëve, ka dhënë, ta arifu l-hakka, o lakin la të ralli l-hakki haka. Ka dhënë, të edin hakun, ama për hakun nuk shë haq. Për fjallë, haqë në gjuna rabe, përdorët shumë, shumë, do me thanje. Prej tërë është e vërteta. Ka dhënë, që i këllisamën të imi, haqë, që ka do me thanë, diçka e cilër është egzistencialën që, që ta shka egziston. Jo ta shka mendohet, pa jo shka egziston Ja, për e drejt Andaj emri Allahut el haq është që egziston haq Dhe gjithashtu emri Allahut el haq Në kuran ka vart el haq Abo Dhe është e batu Allahut në emrën e ti el haq Dhe në kuranën e ti el haq Andaj ka dhon Vë bil haq ki nezel është betu në emrën e ti haq Dhe e ka qujtë se ajo është haq Egziston dhe e ka qujtë livrën e ti haq Ketë këto nuk e kanë një kuptim E para qadan është ekzistent, ekziston Zoti Unxhalluala. E dyta është i drejtë. Dhe me drejtësi i xhiqon xherrat. Andaj qadan Hocan në poezi, qadan ti e di hakun. Po si a ja jep hakun hakut? Po pra nuk ja jep drejtën hakut çka çka eko për çëllim se që, ti e din se kjo dhunja nuk mbejte të mirë po lakmon shumë dhe s'ka mundësi me e vranua lakmin. Pastaj thot, na ka ardha nga Abdullah ibn al-Mubarek. Kemi përmend kët pak historinë e këti njëriju të madhë, të muslimanëve, ka dhënë Abdullaj Mubareku, Allah e pas më shiruar, ka dhënë seha unë nefsi ammafi ejdi nesë, e këthara minë seha il bedhël. Shikon i kjo, rëtullimi i domethanjeve të kselefi ka qenë zotnijet, zotësia e tërë, janë të zotit e kuptimit të hollët domethanjeve. Shikon që ka dhënë Abdullaj Mubareku, ka dhënë bujaria e shpirtit, Për atë të qka e zotnoj njërzit prej pasurive është më madhe se sa dhanja e pasuris Zakonisht njërzit menojnë a i që ja po është bujar Tho të duajnë bareki, o një më bujar se kë A i cili s'lakmon të tjerët Wallahi njërzit e dojnë ma shumë ata i cili nuk ju pengon ha, me lakmin e ti Ata qka e zotnoj njërzit Andaj ka një herë diku shtot Hicë më së mjep kur gjo, veç më së më dëmto A dhe kështo Hicë për du me më një mu, veç më së më dëmto Andaj ka mund që i diku shtjep A ma lëkhmon Lëkhmon, pasaj ka thon Ua muru Ua muru etul kanea ati ektheru Mi muru etil e ta Ka thon dhe burnia Në ha, Në mjaftu e shmëri në metanden është ma e madhe Dhe se sa burnia në dhanja se da ka Pra, janë dy burni Medanë është burni? Burni, do më medanë pasurit është burni Mirë përdo të burni më e madhe Cile është Mukani mjaftushën me tanë Dhe ne gjenë njërës të cilët japin Apo, japin Po nuk kanë arritë më përsoz burri Nuk kanë arritë më përsoz burri Nërsa burrija më e madhe Janë një shemo Ka sahabët për nga beris e selëm Qisë kanë pasë mundësi me danë kur gja Dhe kemi përmen shembo që shkam prue, njone kam pru një mbu, mburoj të vogël, tjetëri, tjetëri ka pru një grumbë të vogël të hurmave, tjetëri ka pru një grumbë të vogël të hurmave, tjetëri ka pru një prakëpucë, dhe kanë kesh hipokritat me këta sahabe, kanë dhënë, qka i bando bi Allahut kjo? Nërsa ta që kanë dhënë, shumë kanë dhënë, këto e japim për si e faqe. Mirë, sahabe të pengamberi, sallat e sellem, të cilat s'kanë pas mundësi me dh Me tabiinë të cilët janë kon të pasur dhe kanë dhënë shumë, cili është më i madh? At tabiin i cili jep ashabia i cili s'ka mundësi me dhënë, sahabia i cili s'ka mundësi me dhënë, nga se kjo është pasuru në këto dy burrnia të tjera, cila është ajo bujaria e nefsit në atë që ekziston tek tjerët. Apo let tabiinin merri të tjerët. Apo zona një pasuni i kisoudit që jep shumë. Me një sahabi të, të pejgamberis sallallahu alaihi dhe sellemi cili s'ka shka me dhënë, cili është më i mirë? sahabijo, gjasë sahabi u shpastrua në aspektin e lakmis. A do të shigjonë hadithin e Abdullah ibn Amr ibn al-As, të cilin i tha pejgamberi s.a.s. Se tre herë, tashini banor i xhenetit, tashini banor i xhenetit, tashini banor i xhenetit, dhe i shkoi pas Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe neyti të ai tre nat, dhe voni tha, "O burr, u skuq mor po tani nevojë son e kam mspin te ime." Ka thonë kështu, kështu ka thonë për tipin e pejgamberit s.a.s., ka thonë ti s'po bajsh kur gjama shumë selah. Shikon donë një herë e jashtmeja E jashtë mja Nuk ka ludon për di shka Dhe ty zban di shka ma shumë se na Tha zbaj Edhe në fun unis Tha prit Se mdukot të nja e kam Ka dhe në kurbi me flet Kret musliman vje obaj halal A dhe shka tha Abdullahi ibn Amr ibn As Që kjo së pëmujna me bo Shkot Abdullahi ibn Amr i tha, Që këta së pëmujna me bo Nuk i tha Unë përse ta s'kisha flet të të, Këta e Je, ok, nuk e kena Këta nuk e kena Se timja ba allal dikujna, djinët frima. Mu me dek bit kestit. Andaj këto haku t'janë t'rana, me më poshtja e nejpësit është t'rana, të vyrtiti janë t'larta. Andaj qka da, bëllaj më bareku? Bujaria, pra mës t'lakmojsh në ata që a e ka njërzit, pra t'jenë të qetë njërzit nga sytët tu, që mës ja u dëmtojsh pasurit abstrakte dhe konkrete, është ma bujari se sa mi u dhaun. Dhe kjo është e një orë mesin e Moshum, andallahu jallahu an sura al-Baqara ka per me. Neve do të vim te ajetet e sadaka as sa sura al-Baqara. Allahu jallahu ala shaqar si me. Qaulul ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Shiko Allahu jallahu sura al-Baqara. Fial e mir, fial e mir, qe sopor. Osh ma e khajrit se sa një sadaka, qe fial e zotj jallahu te në sura al-Baqara. Se sa një sadaka e cila shoqërojët me tortur Ka thëna dhuda e më një abasi me përmendje A të këmë doon, a e dhja të herë, a e dhja kështu Ta përmendje 20 euro 20 vjet Ti i thua dhja qëtë 200 mofë kur më së folë Apo pse, do më doonë, une presionin e përmendjes mujme e bajt ta njëtën për 20 euro E kështu më doonë, që ufëshin e di milionë Pse nga sekrenaria dhe ruatje e, e, e morali dhe burniës o shumë ma e madhe Andë që ka tha pengamberi sallallahu alai sallam Tha krejt muslimanë dhe që ka, në kanë di muja u kemi këthi Ja kemi këthi Ka tha në që i kërësamë të i mije Sepse pengamberi sallallahu alai sallam Nuk pranon dikush që ajt nje që e të këmdoon Edhe në saj është të sinqer Ka tha në përveç ma kene min ebi bekër Përveç ajo që ka qenë prej ebu bekërët Ka thanë këtija pak unë Zotive Gjellë Gjellalu Andaj thë të tabullaj Mubareku Që, bujaria Në atëshka e ka njërzit është shumë më rënsishme Dhe kjo dhe zërë shumë më rënsi Në mu këdhen ket, Në këtë kuptim të fejes Pro ndë një her Mos u fokusoh Unë nuk kur gjosë po baj Dhe i dëgjohim njërzit Unë kur gjosë po baj Valaj që ti nuk i dëmto njërzit Që më ban Që më ban Pro që ti nuk ju ban A në që ka da për nga mirë Që ka da për nga mirë El muslimu men Selim el muslimu ne min Ljedi hi o liseni Musliman është a i cili Shpotojmë për ti muslimanët Nga gjua dhe goja e ti Nga gjua dhe dora e ti Gjua dhe dora e ti Mirë që kish ka musliman Kanë shpotojmë për e dora dhe gjuhës e ti Që ka ju ka dha Vetëm kanë shpotojmë nga Nga sherri ti Me më shputur nga sherri ti është e madhe. Andaj qoftë vullai Mbareki, këtu janë fuqahot, mbyjt muslimanëve. Këta, këta e kanë studiuën në vjesin e njeriu. Andaj të, të ndërua lezë. Me lën njerzit rahat në pasuritë e tyre, në intimitetet e tyre, në privatësitë e tyre, o shumë më e xairi se sa mi u dhane më u përzi në intimitet. Çka duhet dikush timë dhane më të përzije? Apo ka dikush të jap da parë thotë çka blejte me to? Apo Tas. Njoni staj ti thu vallai mamin mos të më kish doni hiç, pse se tani kjo bara e përmendmë sushëm erat. Andaj shika vallai më vorei ka than se ha un nefsi amma fi aydin nas, me çem bujar në atë që njerëzit e kanë dor, por mos më ulakmua. Kjo është ajo që them e kam përmendë dihetarën në çështjen e lakmis. Pasi i thot Ibn Hibbani, ka thani Imam Shafiui në poezi. Dhe Imam Shafiui t'ndrua Allah zehti njëor për poezinë e tij dhe ka thani Imam Dhehebiu Imëm Shafiju ka thonë është i pari I cili ka vendos regullat E kuptimit Ha Të gjadës drejt Cabeve I pari qa ka shkryt liver Qish kuptohet Kurani Arabisht Qish me kuptu dhe mësme të vijua Dhe ka qeni njërë me poezin e ti Deri sa njërë një ditë për i ditë Dhe ju ka thonë Ketaj kemi përmend të istoria Imëm Shafiju Një të për ditë ju ka thonë në zansëve të vetë, a jeni gati të a recitoj, të a thuri disa poezi, ta ruani me to gjuhën e arabve, ka thonë në stilin e arabve të parë, dhe i ka fillu disa vargje, edhe i ka paset në zansët kur gjocën të kuptuhe, ka thonë lereni, këthejmi këtë gjuhën shka e mërë një me më ashtu, e kështu me la. Ande ka qeni njëri i cilje ka njohë gjuhën e arabve mirë, dhe ka qeni i thelluar në kuptimet e fjalës së Zotit Xhelel Xelal dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka thane poezi, Qaderullah waqi'un, haithu yuqda wurudu, qad madha fika hukmuhu wa inqada ma yuridehu. Ka dhan Qadari Allahu waqi'. Waqi' çdo më dhan i kryer. O Qadari Allahu është i kryer. Haithu yuqda wurudu, kudo që është caktuar të ndodh. Pra qadeni e ka për detalet e shumta faqad madha fika hukmuhu ashkur war cha ka mendoll por tyje wan qadha ma yuridu dha ast akt i kryer ndodhja e asaj cka je do por mendoll pr ato cka allah e do mendoll por tyje ka mendoll pasa e ka tha wa akhul hirsi hirsuhu laysa mimma yaziduhu fa arid ma yakunu id lam yakun ma, ma turidu poezia sikur te kuptohej gjun arabe O shume them, ka thon. Ndërsa lakmitari me lakmin e tij nuk ja shton atë çka ai do. Pa kur ti lakmon diçka, nuk ta sjell atë çka ti e do. Nuk ta sjell. Ka thon fe erid ma yakunu. Ka thon duaj atë duaje ata çka ka ndodh. Pasi çs ndodh di ajo çka ti dështe. Por duja çka ka ndodh pikadajos dhe kaderit Allahut pasi ç's ndodhi as ç'ka deshte probohu i mjaftuar dhe i kënaqshëm dhe i bindshëm me ataçata ka caktuar Allahu prej fuqarisë Allahut, prej shëndetit, prej çësaj gjëje që ta ka dhënë. Kjo nuk nën kupton se mos më vorn njeriu se vepët e lëshme për ta shtuajë një mirçenie, qoftë ajo shpirtërore apo mendore apo fizike. Po pra njeriu kur smuhet e mar rilaci. Njeriu kërkon munges, diës shkollohet, mson. Njeriu kur ka varfëri shpirtërore Eshton këta, në mënirat lichme Por nësa jo, ja, nuk ti e mërë se vebë Dhe nuk vjerë A du të mu të ranu tash? Jo I mërë kita se vebë Dhe të ka caktuala u kaq Andhe ka thënë, fe erit majeku në Atër du aje qatë që ka ndodhë O ti e ke mërë se vebën dhe tash Pas, ta ka ndodhë kjo Duje që ta Pas të ka thënë, nëse nuk nëndodhi Aje që ka ti deshte Wallahi njëri ju Kër shtijet me kaderin Allah Ne i vekimi majtë t at qetësinë dhe lumturinë që ka ndodh kur njeriu pajtohet me kaderin e Allah. Nga Imam Qayim al-Juzayyi. Njeriu është në luftë me kaderin. Është në luftë me kaderin. Dhe shumë prej komenteve dhe bisedave të njerëzve janë rreth kaderit. Ndodhi kjo pse ndodhi kështu? A thu ti kishte ndodhur kështu mos pse ekso më ra. Kitë këto çka janë vëllazër? Komentet kaderit. Dosa Muhammad Qutbi e ka një shprehje shumë të madhe kimi thej për kaderin. Kushdo më kuptou kaderin çasto çishoj. Pra prej andej Jo prej ajo asoj qka na e shofna Ka thonë me kuptu kaderin Qysh ë I bje me pasilësit zotit Sa e ka shkruar Dhe e ka paracaktu me ndodhë kështu Por një hikmet qka a jedin Por një urci qka a jedin Me dozën qka a jedin Me sasin qka a jedin Në kohën e vetë në personin e dur Eksu me ra Mirë me kuptu kretë që këtë proces Qysh mund është pi përbara me e dit Posë mu konë zotë aqjo është e pamundur për për vet Zoti Xhelel Xelalu. Andaj s'ka asnjë shpresë njeriu me çelpi kësajna. Vallai njëri me paspas me çelpi kësajna e kishti pak vdekje. Ose në çel. Andaj s'ka, andaj shkoi Imam Shafiu kadoam. Fa erid ma yakunu id lam yakun ma duridu. Dhe Imam Shafiu ka një poezi edhe më të gjan në diwanin e tij. Në atë grumbullimin e poezive që ka mi qadaj. Ajo çetër nëse na në mundon Allahu Xhelel dhe ta përmendim në në kohën që na mundsohet. Pastaj ka thënë është transmitun nga Ibni Sirini, se ka thënë, idha lem jekun ma turidu, fe erit ma jekuno. Ka thënë, nëse nuk ndodhja e që tje deshte, atër pajtoj ma ata që ka ndodhja. Nëse nuk ndodhja e që ka tje deshte, atër pajtoj ma ata që ka ndodhja. Pasëta e thotë Hoxha në shpjegimin e këtëre transmitime, dhe thotë, njëriju më i pasur është a i cili nuk është i burgosur në lakmi shprehet ndryshme njerëzve filozofët ndryshëm studiuën ndryshëm këtu vlen një, të, të, të sigut si një anë për fjalë dietare se shveçari shoh me njerëz i gzon fjalën e filozofëve filozofët ndryshëm mendojnë ndryshëm jashtë muslimanëve edhe shikosa mirë ka thonë kishë kjo fjalë e mirë këso marrë dhe fasiono no passiono njerëz pakse fjalë realish kjo është varfëri and shpreh shunjarë për dietare thot nëse ti e gjen një urtësi të madhe Fini filozofit, dhe jo është urci, të mamë, fjale mirë Këtë në tira alishtë dush mu piklu shumë pëse se këtë gjithë të Kur'an Ajo është O tira alishtë nga vërforia jo të Kur'anit Jeve fasume në fjale në cili pas 30 vjetë dhe përvoje kanë zirë një hikmet A kanë hazër në Kur'an Apo? Kanë hazër Shkruin njerëzit, shkruin shkruin në urcija Ajo kanë në zbërthije në Kur'an A kanë zgjurdhien Kur'an. Andaj ka për njëzë kan të kanë pranuar Islamin prej të huajve, të cilët kanë rënë mund 40-30 vjeçar dhe më funi u ka u është lajmëruar se këto kanë qenë e kryer në lajmin tonë. Ës befasime ndryshme. A dhe ka libra të shkruar për ato zot, janë e kanë pranuar Islamin pasi që kanë studiuar vite të shumta dhe kanë gjetë gatshmë në mesin e muslimanëve. Thot, pasuria më e madhe është që njeriu mos më mëçen i burgosur i lakmis dhe mbi lakminja në shruqëm e njëri ju shmudet me dalp i lakmis është një qfarë i burgosur i lakmis mirë por duhet ta lufton këta duhet njëri ju lakmon qëta për njëmësa krejt varfron, lakminja jo adhe tje e gjepër shemo njëri të dhekë, thëtë mëstëmjesin si qele dhe për këtë punë sikur, subhanë Allah do më dhëma është atë që sigur nga khireti do dhe do më dhëma me jashtma ka njerëz ja se për shemb janë kanë ngalë mësi të vdes se sa njerëz kanë më ard vizit. Lakme anyer, fama, andaj shka shiko ai butalibi, ahaj pejgamberi se selemiti nuk e pranoi islamin për cilën arsye? Nga se lakmont të mos çahohet nga kurresh. Andaj ka tha, laula tha mos më çën që mu e grat, që e grat i ka për me, që grat e kurreshve mofendojnë edhe më nënçmoin se unë kum dal jashtë baballarëve unë ndjeki Muamedin sallallahu së alajhi wasallam. Lakmia është pjesë shumë e ngulit tek njeriu. Çka duhet me bë, duhet me me menaxhuar. Wa afqalu alfuqara man kana alhirsu alayhi amira. Ka tham, mëj taj të fuqara ja më i madhështa i cili Lakmia e ka komandant udhëheqës. Po pra ska njëri më të varfër se sa Lakmia është komandant i tij. Nivodi sa njerëz kanë mirçënie financiare ekonomike çënd qëndet, çëndetit kanë çëndet kritiko wallahi më shumë mi a dhon ti 20 dinar se të nduon bëri bëri pse pse jo zaknia nuk ngopet ani pse ne ta kemi edhe çeta edhe ta kemi wallahi në sa i Buhari ka urt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam law kana li ibn adam wadiyan min al-dhahab la ta gathaniya ka thani alaihi salatu sallam me paz biri ademit çka Një lugin me ari Me një lugin Suba një lugin Me zdi kodrave A në një ditë për i ditëve Për i nga meri zezellem Ishtë të këthim për një luftës Dhe kishin pas Për i pasojës se lufte Deve dhe dele të shumëta Dhe ishtë një lugin Plët të ufë me dele Erë një nomad Dhe i tha Ja Rasullallah A ma jep këtë që këtë luginën Me dele Tha më ere ju të jashtë Ja da për i nga meri Salallahu Aliu sallam. Sa ka më njeriu Lazar. Lakmi njeriu lakmon pa fun. Madje shtargumentoi bon qaim eljozie me lakmin e njeriu se është një nga nxitësit për të shkuar në xhenat. Lakmia nëse nëse menaxhohet, kemi marrë disa ligjërat të shkurtra, si ti shfrytëzojmë disa vese apo instinkte në favorin tonë. Nga se Kur'anin dhe njëherë nga kanë dit me i përdor njësa instiktit të cilat nëse shlohen me dost madhe janë vese Nëse përdorin menadjuara janë, janë vyrtyte E gimi përmenë prej tëre Por qemu padia, padia Apo inati, inati nëse shtohet dhe rebelizm Mirë po por qemu nëse përdoret pak sa për nëzit mu punuhe Kjo shumë e mirë Njëri duhet pak për qemu mund nëzit me arrit diqka Edh lakmia do të bën këymë xuzije nxit për xhenet lakmon njeriu dhe prej kësaj kaptinë është përshkrimi i xhenetit kur'an. Shembë sikur njeriu mos ta ket lakmin. Edhe na ja përshkruajmë, i lexojmë ajetet kur'anit ku i përshuohet e mira xhenet, ajo është akull. Nuk nxitot. Keni bota disa njerëz për shembull ju flet për vlerën e islamit, për vlerën e dijes. Ajo është akull. E ka të vdekët lakminë të cila për shembull e nxit në vlera. Allahu la ruaj. A ndë sajuvat kanë pasur shumë lakmi. Dhe kur e kanë dëgjuar pejgamberin se ze me kanë dëgjuar me shumë momente të lar, se kanë lakmuna në fjalën e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. A do ka në ojë fuqaraja më e madhështa i cili lakmin e ka udhheçës. Ka thënë sepse lakmia është sebeb për me humb atçka e zotnon nga urtësia e vet. U shemën se ti kil lakmi shom. Edhe çatshka e kia të sinjësh e xaidin. Dhe ti faç dhimisht i e dhimi si në kërkimin e dishka e të cilën Ti me ndonë se ka me dëngop Këni pa përshimë dhe njerëzit përshimë Sikor ta kisha dy vetura Ma i plot dhe të isha Mi paus dy bashorte ma i plot dhe të isha Nuk është e vërtet Edhe nizat me ti pruti nuk gopësh Nga se s'ke mujt me menagjua astë parën Bega ti në parë Edhe dite një edhe ma i paft me menagjua Andaj duhet me qenë kjo shumë Shumë e E prani shme tek, tek njeri ju Pas Wal hirsu mahrame Lakmija është privim Lakmija është privim Sikur që friga është qka Vrasje A dhe gadan janë i prej Djetarve Trimi vdes njëher Qa t'i ku t'gjivin e gjeli Tutë si në gjdo vend ku duhet më tutë A e ka, a ti, a ka një farë operacionit vdhe kësaj A trimi njëher Qa t'i t'i ku t'gjivin e gjeli Anda shiko për shembull pejgamberin s.a.s.l. sa e ka edukuar sahabin dhe e ka e ka gllënë në largimin e frikës. Në largimin e frikës. Allah për shembull Allahu xhalla kur i, menajue, i Afika, ka menaxhuë i ka mjeku munafiqat çka ka thonë. Ata në një luftë për luftave janë vrarë disa sahabe dhe kanë thonë law etaauna ma qutilu. Sigurata të, të, të ndajonin neve si ishin vrarë. Allahu xhalla sikam menaxhuq do ka thonë fadra an anfusikumul maut. Mirë, ju e një ata intelektualët e cilët me ungu juve, nuk ishë në dekë. Ka thënë atërë juve këtë ju vdene e vdekja, mësë shmange një. Shmange, s'ka o mundësi. Andaj, ka thënë, sikur që frigash, vendvrasje. Pra, njëri u zdoj arë kur ka pra, objekt frigë, nëse kjo është i frikë shumë, atërë kjo e ka nga një vdekje në vazhdimësi. ولا لم يكن في الحرس خصله تدم إلا طول المناقشه بالحساب في يوم القيامه على ما جمع لكان الواجب على العاقل ترك الافراط في الحرس صوت مسماчен as një dhës te lakmja posnja i shkon obligim por t'meçmun me ulargua po pezojna se lakmja -një, lakmja ka shumë tekcia po pezoim vetë njëa kotkeçe do ta dita por mend bohja Me posvesh që ta, mi afton mi u largu Cila është ajo? Ka thënë mësme që në vetë se Shtohet logaria ditë në kiametit Për atës që ka e ka të buhe Mi afton me u larguhe Cili është dalimi Një onë i ka lakmu shumë se ndë Dhe ka mbledhë, vesh mbledhë, mbledhë, mbledhë Dhe një onë nuk lakmu shumë Pe ezojmë se ki asë një haram se ka bo Asë një gjuna se ka bo Ki do e mozët me thënë logari për shdo se mpitëne Ha Shumë kënë këni pa dikush përshimë 500 kmisha Për kej du shme dhe në logari 500 këpuc 10 shpija 20 vetura Ha? Të të halal janë, të taman Du shme dhe në logari për krej Për krej du shme dhe në logari A ndër shiko për ingamberi sallallahu aleyhisallem Pak para se me vdek Inë zitë të gratë të ti në dzirëma një pasurim prej, prej këtu, jep në së dha ka Pse që të vdesë dhe më stketë në bisupët e ti Do një pasuri P Këtë dhe halal, andaj Alijut kërë që i kujtohët, për i fjanët Alijut, kërë i thanë Alijut radiallahu anë, gjallitajës për ingamberis e sellem, sifle në dunja, që i sona neve dunjan, u e khtësir dhe shkurt, mos e zgatë, tha halaluha hisab, haramuha adheb, tha halali i dunjajs është logari, në shme la logari ati, dhe haram jështë azab, dhe që kërë e mirë do këtë tia, A do këtë ti e mirë dhe lakmushe Edhe atë që ka e kitë leju me dushme të në logari Edhe atë që e kinë dalu me dënojsh për ta Që kjo është e mira Së vëllë më kanë që kjo e mirë Vesh me, me mendu me zëpërdi A dhe ka toni përkaj me gjëzije në fjalë të alijut Ka libra Fjalë të alijut Janë libra në tanë të vendosta Kjo fjalë i vëzër është Kretë Kur'anis ka në ne esilë neve dunjajen A dhe Allah u gjerë Dunjajen që që ka Kse ma shtru se, edhe hadhadi është ma shtru se, edhe harami është ma shtru se. Ska, kretë kretë që ka, ka dhe kse të njaj është, e ma shtruar. Andaj ka dhënë, mësme qenë vesh që këtë cilësi, mjafton që njeri ju me u shmangë kse i pune. Pasaj ka dhënë, lakmija nuk jashtë në rizkun lakmitarit. Pra s'ka në një lakmitar që ju kashtu rizku. ويته كابو وتهنا زاب اي براب ريسكونا كابور ن ناتشا يكاكتو الله جل جلاله واهون ما يعاقب الحارث بحرسه ان يمنع الاستمتاع بما عنده من محصوله فيتعب في طلب ما لا يدري اي لحقه ام ام يحول الموت يحول الموت بينه وبين ثق الله يما شروف دني مي ماي فوجل تشمر لك ميتاري پر لك مين اي تي është se a i pengohët nga knatësia e ta arriturës që e ka Për dënimi ma i vogël, i ati cilë lakmon shumë, cilë ja Se a i sëne shfridzonë dhe qatë qka e ka Dhe kjo ndohë dhe zërë shumë begati Shumë begati, madjezita begatit Ka thonë sallallahu alai sellem Shikoni ata qka janë më poshtë në dunjaja juve Dhe shikoni ata qka janë më lartë në fejnë juve Gripova Porsche-in, wallahi pallat me pas, pallat. Pa, si dhe më e pa një pallat më të mirë, si mos të doket podrom e jotja çe. Nëse pejgamberi më ka thënë. Dhe fu ka thënë Allahu selam, "Wa la'lika ajdaru an la tazru bi ni'matillahi aleikum." Dhe ky shikim, çështoj, më shqiua çka më pas, është më afër mosta ndonjëmoni begatina Allahu xhelil xelalu. Gripon jeri e kanë një çdo sa, një vetur në bashkordhë, në vlad, në shtëpi, në në telefon dhe e shikon di kan çka e kanë tjetër. Fillon me u gërdit e vetja, hasha. Dhe kur fillon me u gërdit, çka them? Anale çtu jo. Gërdit me selam e falëndërua Allahu, më thonë elhamdulillah Allah që më ka dhënë këta. Leku për këta bota azap. A do të thot hoxha, kjo më e pakta, ndërsa këtu ka zinxhir të dënimeve. Se ti kur gërdit e të gërditë të begati as falënderon për ta. A kur tez më dhon begatin, falënderon për ta. Kërti përshimë dhe se, gjithë do të mirë se të ka të në lagë Ando e përmendëm shpesh, transmitimin a mërë Këtabit sa i qante të pi uj Qante të pi uj Me na paspa i neve loj loj lanë loj që të pije Loj loj kombinime shtë të pije Loj loj mat materiali se në e shfezojnë A për teknologi së rej Sa duhet me kajt për këta Kursën e, e pagun këta Kursën e pagun Qështu falim dherit Allah Se ti ma kemi cun këta këta për negative Ando e q privimi, apo dënimi mëj vogëllë që e mërë lakmitari është se shfridzonë qatë qka e ka. Andaj thonin përket për djetarët e musliman dhe i mëkaim e gjëzje, ka një liber rrota të uh, uh, uh, lëmuhibin uh, kopsi i të dashuruarve ka dhënë dhe prej asaj që i pengon njërzit me pas, knaci dhe harmoni dhe lumëturi me bashortit të të tërë, me familit të tërë, me vlat të tërë është qka lëshimi i syve në në të t në gjërat e hua, ja. Nëndaj, e shëtë në, njën i cilë e nëndëshmon familjën e tipëse, se ka kulot me syrin e ti dikën tjetër, dhe nëndëshmon familjën e ti, dhe kjo është bela e madhe. Kjo është bela e madhe. Pasaj ga dhanë, dhe lodhët dhe mundohët duke e kërkuve një diqka, të cilën nuk e di a e arrin, apo e kap vdekja parase me e kap. Parase me kapat në vërdi. Pra prej dameve të lakmi, cila � Klo, ta kam dhe këta, dhe këta, dhe këta Dhe të nuk e di, a e mrina ta Allah, sa njeri, subhanallah, ladhim, ka pasë lakmin Plane, skica, ka bohe Sot nuk ka kësi plane Një planeve që ka Një plane ka Por qemi, is muti mu shëruoj I burgosi me dolpi burgit Ekshë së më ra A i plaki, thotë, a i ri, kërë jam kanë Këtë që ka argumendoj Se lakminja një ri, nuk i siguron Që ka me arritat që ka e lakmonaj Sogjeri ju do të pa e kombaz lakmit, po se nuk e kam arrit. Ande, vo, qëm, a do të shkoj të me voj njëri mëshëm, më shkurtu lakmit. Sa dallaj sallallahu alaihi wasalam hadith-e ther, "Aktheru min dhikri hadi min al-dhath." Për mendna, më shpej asht ka e upriç, qe that sit. Oou el mout dojoj vdekja. Allah i harresa vdekjes, asht ka, asht rezultati kjo çka na çoroditë të njerëzve. Allah i to njerësi mos më vdek. Dhe shofin Vareza Ka tër antë të tokës Ka njëri ju Me një, me një qytet Kum me ditë sa Vareza ka Vesh me një qytet Një lagje Ekshëm e ra Por qytetet shumë tha Ekshëm e ra Dhe jetonë si kur kisë ka me vdek Eki pa? Ndërsa disa mundohën me maçtru Allah Ungele Gjelalu si kur kalojna për Vareza E nalin zanën E nalin zanën, apo? Po dhe tiki me hinja ty E me hinje, desh të e të kime hi e deshte e posdeshte Allahu në arruaj dhe na Në e lëcof gjende në varë Andoj pe nga meri sëllem Kur i varos të shok të ti që ka thonë të Fe li mithliha dhe li au mi fe aiddu Si kur që kjo dit përgatit të ne Një riu nuk e dit kur kam e vdeku lezhar Andoj du mu përgatit i riu I vjetri Qfar do moshe? Pse? Nga se vdek e një njëf moshe A njëf urrë dëzotit Shkomare që ta Andoj e shok me njërë Ja për dit, Një gjaliri, aqetri ka bondeshe, eksumerat E një ditë për ditëve, ti e në listë A do omër khattavi, kuri përcet të gjenazë Duk e qenë, duke qenë, qen e mirë, mininë që ka thonë të Ja një së të me kajt A që më kanë dhe dirësa i thonë A e të kajtë për këta? Ja dhe ka shkuaj, unë përvejtë jam të kajtë Pse e të kajtë, dhe keni ditë kanë me thonë Vdicë o meri Keni pa në asaj letë e kalojnë a vdicë Po çishto ti xgjenda kur tinjer se çu shpejt kanë më thon Rahbetlia. Ati kia atje është zot mall. Allahu na ruaj. Andaj çka do të thojë, selakmiya ellodh njerin dhe nuk e dia kam i arrit atë ato gjëra. Andaj duhet njeriu me vasinimin më të lartë dhe me lakmum më shumë në atë që është Allahu xhelel xhelalu. Andet Allahu te bareke ve wa teala wal akhiratu khairu wa abqa. E akhireti është më i khairit dhe më i Rëgjithmonë shumë Sa do me bo këtë dunja Sa do me bo Shka dush ban Allaj arriti gjelat më të mloja Arriti pushtet më të larta Bane pasurin më të mladhe Martoju me kanë dush Me më të mirë në dunja Kime lanit Kime lanit Kime të rëshiku për tjetë Andaj tha Alei Salat Se në një të rësmetim Edhepse disa djetare Kanë bo të dovët Ka thënë Alei Salat selam, U bënu Dërtoni Për shkatërim Evon ndërton njëri shtëpinë gjithatë sa mund të jap, edhe në fund çka, vjen djalëva thotë gabim e ka bëu baba. O 60 ditë ka punu, gabim e ka bëu në adresë tjetër. Apo, nëse jo djalit nipi sigurt e prish. A ja vlen një, për 100 vjet niçka që ka prishë pa dëmt. Me ti më aqshtu jetën asaja. Olla njëri më së mëndu nuk e ban këta. Andaj jeta nuk vlen më për kushtu për vetë se për Zotin Xhelal Xhelalu. Krejtëra janë në vesile, të sëra si njëri nuk guxon më akushtue jetën. اثر ابا سايثو هوجا ولو لازم الحارث ترك الافراط فيه واتكل على خالق السماء لاتحواه المولى جل وعز بادراك ما ليس لا يسفيه والظفر بما لو ساه فيه وهو حارث اسال تاذر عليه وجوده شقض شقض سيكور لك ميتاري تبركتي تبريمين لك مي اني لك مون نريغو هوجا تو تام لك مي مير بوثو si kur të mbështetej të kriju si i ti gjellë e gjellë e lu e kini lakmi, mirë po kada Mendo... mos u zhitë mi njëherë njëherë, a ki po disa njëres veqim te këtë i shka a du me bleqetat, që therë e filanë kada lë vdo kada zë nuk, nuk nëzitë ështu ka shpejt me ndoj e mirë, a duhet, a zduhet a ndoj ështu ta, ma 2-3 orë i be pishman e kështu me rarë a da se njëri u kështu shpejt e shpejt pas a martu pasajt, pas Tabraktisë e pak të primin Leje pak onë është të primin më sugut, Dhe të mbështetit në zotin e vë gjele gjele Thot është ma e afort Që me arrit Ata pa vrapuë Në lakmine vet Thot e cila Sikur të vrapon të ndoshta si vjen Pro lakmitari Sikur tabraktisë e pak të primin Ndoshta Allah u jep ma shumë Sesa sikur aj vrapon pas lakmijës Pasaqadon ka thon poeti në poezi. El ala rubba baghi hajata la yanaluha wa akhara qad tuqda lahu wa huwa ayisu yuhawilu hadha wa tuqda li ghayrihi wa ta'ti alladhi tuqda lahu wa huwa jalis. Qadon poetin poezi. Ndoshta një kërkues i një lakmie. La yanaluha, nuk e arrin ata. Jo ne lip diçka, sen e mrin. Dhe në tjetër E e përcajo aj kurçi ka shkuën mend. Kjo qaderi Allahu i zelal. Që i bodikush po jep mund vrap të tone meritoj patjetër veç mua. Çe Allahu i zelal. Çe andajardit predit vet një shok të pejgamberis sa selam i tha ya jo, rasulullah am ban emir komandante fillan vend. Tha ajo pse e thanasë hap na aty çka e lyp. Dhe qaderi zoti zelal. Dhe kjo demokracia është ndërtuar këmbë me këta. Me e lyp duke okay, është gjithkundër tani, ande Allahu nuk jep kurrë atën mirçenjën, edhe pse dogët dhe porjasht. Allahu gjithmonë i përmbys ata. Allahu nuk shoni qeveri, nuk zgjat shumë, vetëm se përmbyset. E nuk ka mundësi me ka lu shekull i pa, pa ndonë lufte e madhe botërore. Pse nga se është ndërtuar mbi luftimin e kaderit xhoti xhelalul. A ka mundësi Allahu e ka mohupi mizën me morr, ti pjalloj domë morr diçka pa leja. Allahu në surën Hax ka dhën mizën, me u jo morr diçka s'një mirrni. Miz, miz. E Allahu ti çiamar Ndëllë di di dikush lakmon diqka Së në mërinë Dikush lakmon ja jep Allahu qëllu ala Pase ka thonë Ju havilu hadha Wa tukdali gajrihi Kimu ndohët këja marrë Wa të ti ledhi tukdalehu Wa hu e gjallisu Ka thonë dhe i vjen Ajo qka Kësë e ka lip Duk e qenë gjallis Gjallisa tuk e uld o Njani uld kërgja se ka lip I vjen Njani vrapon e lip e kështu nuk i vjen Në dhe kjo është prej asoj qka Allah u të bare kjo të ala E ka bo prej kaderit të të tina Pase ka thonë Hoxha el hirsu alametul fakri Ka thonë lakmija është alamet Roshen, simbol i fukarallokut Sikur që kopratësia është petku i poshtërësijës Në njëri ju i cili lakmon O fukara E diktojtë fukaraja i pasur me lakmi Allah i kushka nejtë dhe i njefë E njëjëve njerëzve, e një psikikën e njerëzve, e një historitë e njerëzve, ka lexuar Kur'anin, Sunetin e pejgamberisë e sallam, wallahi mundesh me një me njeriu i cili ka gjys milionë në bankë, edhe ai është i varfër për një kafe. Allahi ka kështu, plot njerëz. Pse? Nga se shpirti i ti tij është i varfër. Shpirti nuk nuk nuk janë xhirr. Nuk janë xhirr. Do kta e kanë përmendur El-Qafilla, frujë e ka përmendësi njeriu lakmot. Lakmot, ai ka përmendë shembull të lik. Në ato ti shmangim jashtë. Ka dhan vol buhlu liqah ul hirs. Ka dhan dhe kooperacia është fara e lakmis. Pra kë ka ndër një ndërlidhje uh, dhe ansore. Sikur arteria me zemrën. Cila është më ran si arteria apo zemra, dyja çojnë të vorr, edhe arteria mundar, edhe zemra. Pra ato kanë një ndërlidhje të uh, pashmangshme. Pra, thot Hoxha, kooperacia e bje lakmiën. Por një njëri kur s'jep, se nuk jep Se lakmon që atë qka e ka E mirë Lakmija e bje kooperacijen E bje, njoni të lakmu Pra janë sëra në gjera të ndërlidhura Ka donë si kur që fanatizmi është Qfar? Fara e gjehli Nga linë fanatizmi Kini pa po thot njoni, qështu edhe 500 vjetës livrit A i njesit e ndrona, ma shtash e thot qështu Sot dhe 500 vjetës livrit Njoni thot, veç babaem qësht ka thonë Na enan fene e Baba Lori, tipe dhe më mirë se baba jam. Ai është mëron për fanatizmeve. Ket kjo çka e rrumbullakson një fjalë jehlin. Injerranca. Pastaj ka thon, "Wal man'u akhul hirsi" dhe privimi është vëllau i hirsit, i lakmis. Onjëri i cili provohet, a, nuk jepot. Dhe kooperacia është edhe me tru, edhe me para, edhe me ilm. Ande Allah i ka i ka i ka mallku disa kooperac në Kur'an për ilm. Dhe ka thonë i malkon Allahu me lachët dhe kitë njerëzit Dhe në akhirat du të malkon atët sëte kanë mëshef ilmin Ma dhe i bën kajt me gjëzit dhe thot s'ka këpracimat madhe sësa me mëshef ilmin Pse nga se ka thonë është haki Allah dhe haki njerëzit Epo haki Allah dhe, dhe haki njerëzit Pase ka thonë Kema e në lenefete të umës sefe Ka thonë sikur që edhe krenaria e tepërt është vlau i qfarë menjehëcias kur njëri njeriu kërnon teper pas ajoja ka prua disa prej poezive neve do ti do ti shmangimi atyre e por mendoj edhe një fjalë pse ne ka prua nga bete e Israilit ka dhan Ubeji janë për la dhe janë polemizoni ditë për ditë bete e Israilit në kader ka polemizojë çka ka kader akso eksot mera 500 vjet pas 100 vjet pas 100 vjet Kanë polemizu për kaderim Edhe 500 mjaudan Edhe 1000 mjaudan Edhe 20.000 mjaudan Së në zbërthan kërkush kaderim Të duhet të slim Andaj shka tha për nga beri sëselle Kuri arjë i brili A qka imani, qka islami A qka është i hësani Kuri tha të imani, shka tha I beson kaderit I beson Së në zbërthan të këta Nuk i mund si me, me zbërthi 500 vite kanë polemizu e Të të qka në çështjen e kaderit. Pastaj kanë shkuar te një alim prej ulemave të tyre. Të ka shkuar te një alim prej një të ulemave të tyre dhe i kanë thënë, tregona për kaderin. Sharon ai mirë dhe përmbledh me një fjalë vjetë të shkurt. Pas 100 vjet polemik. Li tafhamahu ankel awam, çe ta morrin vesh edhe avami. Por jena tu për la për kaderin, çka ka kaderi? Çka caktimi? Shkurt dhe çart. Ka thonë Hirmanu akilin Wa hadhu jahilin Shkurta e doni Ka dhejrin po Ka thonë Fukaralloku i njerit meqëm Dhe pas, pasunia e jahilit E gjenë E gjenë di përshemu njerja kulmi meqëm I devoqëm E gjenë janë i valohi di fjallë Një i bambashk Një i pare për dit Dhe që vëqë numëral E kështë mëra. Pse, në mëral Pse Dhe që allohi e ja, risk I e për hajvanëve plot me hongër, tanë ditën e leqatit të hongër Dhe a i mëndonë sa Allah e ka privilegju me pasuri përshka këmënqërisë e tina Andaj nuk ka, ka mundë si njëri me zbërdi katerin këtë rast Qishë zbërden, tini, ohoni, e zbërdenë ti njëoni, subhanë Allah e kalanë Por qimë, babave të rashëgimi, plot pasuri Aja krejtë në kësanë So, hejtë, skurkun nuk mundët me më avruhe Andaj mendja, a bo, mendja Nuk është lazim i pasurisë, nuk ta vjen patjetër pasuria. Allë kjo xha i thënë çevu ka thënë. A bëdon i shkurt? Kë nuk i vet që kë nuk ka zgjërmë me qaderin. Jo, kjo akademikisht Kur'ani nuk e shpjegon ç'është qaderi. Por kî ka dash me të kuptou kët. A bëshiv në xha i hil me parë po. A bëshiv nit mësimi me parë po. E hajde, a po kuptoni tash? Ose nuk kupton. Se vetëm Allah xha i don këto rreziko. Vëtëm Allahu qëllu ala indan këtë rëzka. Andaj, hoja ka vazhdojnë me shpegim dhe ta vazhdojnë në ligeratën e arqme. Në aljus me Allahun tebarek i vë teala, që Allahu qëllu e gjellalu të në i këput lakmi të tona në haram dorsha havaot nai kanalizon at'h cka e pfrivitojnë në këtë dunjë dhe në ahiret elusmi allahut te bareke we teala c'allahu jelle jalal na munselmen jeh rrugën e kur'anit rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam elusmi allahut jelle jalalu c'allahu te bareke we teala ti passon zemrat ona ti mbush me iman elusmi allahut jelle jalalu c'zoti on te bareke we teala musliman ku dishan allahut ndihmon yetimat e musliman allahut mbullon te burgoset e musliman allahut liron zulumcë orrërmë drejtit isporta allahu e qul qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inne huwa al-gafur الرحيم والحمد لله رب العالمين